Analizând câteva texte din Baltagul de Mihail sadova și Mara de Ioan Slavici, uh considerând că acestea nu sunt romane care ar trebui studiate în gimnaziu, mă rog, Mara nu e studiată în gimnaziu, ci la liceu, dar arătând în același timp că modelul de femeie puternică și de dragoste tradițională presărată cu violență nu este întotdeauna bine explicat copiilor la 14 ani. Oare, oare sunt anacronice aceste realități în zilele noastre? Ia, stați dumneavoastră și gândiți-vă puțin! cât de prezentă este cafteala, ca să nu zic altfel, în cuplurile din România. De la stat sau de la oraș, nu contează foarte mult. Sau, în altă ordine de idei, hai să ne gândim câtă violență există în viața copiilor noștri, indiferent că, eu știu, aceștia au acces la televizor, la filme, la internet, la jocuri video. Adevărata dezbatere de, de fapt, mi se pare mie mai potrivită, aceea despre cum ar trebui să reacționeze doamnele din România atunci când dragostea mai e presărată din când în când și cu câte o palmă? Astea sunt realitățile românești, indiferent că domnișoarei tunegaru îi place sau nu. Sigur că copiilor cineva trebuie să le explice altfel de modele, dar oare noi, suntem noi ca și societate, suntem capabili să transmitem alte altfel de modele? Oare nu cumva e mai bine să abordăm societatea noastră așa cum e ea, în continuare, primitivă și violentă, eventual pentru a le face un bine copiilor? Sau pentru a înlocui, eu știu, orele de limba română, sau chiar pe cele de istorie, cu terapie. Terapie pentru copii, care poate nu înțeleg violența, sau poate s-au obișnuit cu ea în așa de mare măsură, încât, da, li s-ar părea firesc, până la urmă, să ducă mai departe, unele tradiții. Întrebarea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, astăzi la România în direct, este exact asta. Cum ar trebui, sau în ce măsură ar trebui să tolereze o doamnă, da? o, o nevastă, hai să mergem mai departe, o nevastă, ar trebui să tolereze din când în când câte o palmă de la soțul ei iubit și care de asemenea o iubește, pentru că familia e mai importantă, dragostea nu se găsește pe toate drumurile ce spuneți. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați de la această oră pentru a intra în discuție împreună. Laura, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Este foarte interesant această temă de discuție. Părerea mea este că o femeie nu trebuie niciodată să accepte niciun fel de violență domestică nici fizică, nici verbală, și niciun alt tip de violență domestică de la niciun bărbat, pentru niciun motiv din lumea asta. Și ce să facă dacă nu acceptă? Să plece. În primul rând, să plece. Să plece așa la prima palmă? Da. Să plece la prima palmă. Da. Pentru că întotdeauna va urma și a doua palmă și a treia palmă. Să nu neapărat întotdeauna. Palmă. De ce ziceți că întotdeauna va urma și a doua palmă? De ce n-ar urma a doua palmă? Și pentru de ce ar că, și prima palmă? Pentru că de multe ori cuplurile se formează la vârste mai fragede, când oamenii nu sunt copți la minte, când sunt mai vulcanici, când, nu știu, mai sunt și sub tot felul de explozii hormonale, după care se mai așează, Mai înțeleg altfel dragostea și fără palmă, de exemplu. Da. iar pe cum spuneam, dragostea zis, nu se găsește pe toate drumurile, adică sunteți sigură puneți-vă dumneavoastră, puneți dumneavoastră într-o astfel de situație sper că n-ați fost pentru dumneavoastră dar dragostea nu se găsește pe toate drumurile, dar în momentul în care intervine violența domestică și intervine o palmă, este clar că ceva din acea dragoste nu mai există acolo deci nu poți să spui că iubești atunci când lovești, nu există sunt două noțiuni complet diferite, care nu se întrepătrund din punctul meu de vedere. Nu cred că niște copii uh, trebuie să asiste la violența domestică, nu cred că aștept cu nimic atunci când văd lucrul ăsta, nu cred că o palmă este... Uh, se, poate, se poate ajunge la o palmă iubind. Nu cred lucrul ăsta. Știți romanul Baltagu? Da. Și ce credeți? Dacă erați în locul viitoriei Lipan, plecați în, pe urma soțului ca să-i găsiți pe asasin și să le scrăpați capetele? Um, probabil că aș fi plecat, dar având în vedere viața personajului, probabil că aș fi făcut lucrul acesta pentru soț și pentru copii, pentru tatăl copiilor mei, dar violența dintre părinți sau violența soțului asupra, asupra soției este de neacceptat. Este Vă mulțumesc pentru opiniile de noastră, Laura. <laughs> nu știu cum ar trebui să... Adică mie, mie ca, ca adult, mie oarecum greu să-mi imaginez, dar, dar nu știu cum își poate imagina un copil un, genul acesta de scenă pe care și s-a doveanul însuși, s-a cam jenat așa să o descrie foarte bine. Vă mai citesc o dată. Pentru asta, pentru, mă rog, pentru a o... Uh, pentru a scoate dracii nevestei din ea. Pentru asta, întrebuiți-a două măistrii, puțin deosebite una de alta. Cea din tâi se chema bătaie, iar a doua, o bătaie ca aceea. Știți cum zic moldoherii, o bătaie ca aceea. Imaginați-vă o bătaie ca aceea, care era altceva decât o bătaie. 0372069599, Luci, bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă spun o experiență. Lângă mine, la țară, s-au mutat de curând vecin tineri, cu un copil. Așa. În permanență am auzit copilul Țipând Înjura pisicile Tot timpul agresiv N-am înțeles mare lucru ce se întâmplă Asta până vară, Când am auzit uși trâmpite, Am auzit pe cineva țipând Și în mai puțin de 5 minute Soțul meu a văzut vecina Cu copilul de 6 ani Fugând și ascunzându-se în boscheți Poate era un asta tău la antena 3 V-ați gândit la asta? Nu, nu era totul. Era realitatea. realitatea. Da. Era, asta era realitatea. Domnul era învățat să o bată, iar copilul... Iar dumneavoastră, lucii care... Luci, pe bune, deci dumneavoastră, nu v-ați din comportamentul copilului că el... Se vede, copiii copii sunt mimetici, nu fac decât să copieze, cel puțin o perioadă din viață, ceea ce văd de cele mai multe ori în familie. Un copil care Corect. înjură este supus unui bombardament de înjurături. Un copil care Corect. e violent, de asemenea, a învățat undeva respectivul comportament. Nu e neapărat un copil răsfățat. Un copil răsfățat nu e neapărat violent. Devine violent doar dacă vede undeva respectivul comportament. Iar noastră nu v-ați sprit Ave... că asta e în familia lui? Uh, nu, nu mi-am dat seama ce se întâmplă, dar în momentul în care i-am văzut alergând și ascunzându-se în de totul violent, mi-am pus problema ce variantă au ei să sunt la poliție. Cu o lună de zile, mai, mai mult de o lună de zile, am sunat eu la poliție pentru că și al meu soț la momentul respectiv uh, s-a gândit că ar fi mai bine să ne despărțim și să încuie poarta. Eu am sunat la poliție, am nevoie de ajutor să intru în locuința pe care o part cu el. Și polițistul din comună m-a întrebat păi, uh, cum uh, voi vă certați, te bate și îți dă să mergi cu mașina? Poliția adică evită o cele în mai multe. Poliția evită cele mai multe. Ascultați-mă puțin, Luci. Fe... Da. Poliția, în cele mai multe cazuri, evită să intervină în uh, scandaluri domestice, mai puțin în cazurile în care acestea sunt, uh, nu știu, în primul rând, deranjează ordinea publică, în al doilea rând, chiar pun pe cineva în pericol. Poliția nu intervine pentru o palmă, din ce știu eu, decât dacă cel care a primit palma insistă să facă o plângere penală. Da, și în situația în care vecina mea alerga prin boscheți și, și poliția nu-i Am înțeles, dar răspundeți la această întrebare. Răspundeți la această întrebare, Luci. Ar trebui da. sau nu ar trebui să tolerați un gest de violență? Nu trebuie tolerat. Dar ce trebuie Nu făcut? trebuie tolerat. În primul rând, trebuie cău căutat ajutor în afara familiei. Căutat ajutor psihologic, căutat ajutor la poliție, căutat ajutor la locul de muncă. Uh, faptul că cele mai multe femei nu sunt independente financiar, sunt independente de soț, le face să rabde. Uh -huh. Așa este. Faptul că au copii cărora le este rușine că părinții sunt despărțiți, le face să rabde. Faptul că în așa Și n-ar trebui o, dar, să răbde, ziceți dumneavoastră. Nu, dar vă nu dați nu seama că ca atunci ca a... am ajunge la o uh, rata divorțialității, se numește ea și raportată în fiecare lună de Institutul de Statistică, undeva la 90%, acum e undeva sub 20%. Așa, așa, și credeți că este mai avantajos să fie rata de criminalitate sau de violență în familie mai mare? E punctul nostru de vedere. Eu doar vă provoc la această discuție, nu-mi exprim opiniile, să știți. Vă mulțumesc pentru da. faptul că ne-ați sunat. Îmi dau seama că vă Eu. vine foarte greu să povestiți aceste lucruri. 0372 Gabriela, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Uh, nu sunt deloc de acord. Nu. Deci, uh, lovit un în familie, nu. Când ai făcut un legământ, atunci nu ai căzut de comun acord că se poate și lovi. Gabriela, suntem S de acord, cred că putem prezuma că nimeni la această emisiune nu va suna să spună, eu sunt genul care acceptă, eu da, sunt genul care, că... care folosește bătaia. În... Da, sunt persoane, sunt Dar nu vor suna la această soamne. emisiune. Întrebarea da, de aceea, da. întrebarea este în ce măsură poți să tolerezi asta. Cât tolerezi? Eu nu aș tolera deloc, din punctul meu de vedere. Nu ați lănați la deloc. niciodată o palmă de la soț? Nu. Nu, niciodată. Nici cel de la dumneavoastră îndrădne, să Pentru sper. Pentru că nici nu merit și nu și dacă aș merita, nu poți să te rezumi la lovit. Deci sunt alte metode care se pot pedepsi mult mai ușoare. Mi se pare foarte grav. Când lovești persoana de lângă tine, deja nu mai e iubire. Deja nu mai e iubire. Spuneți de hormoni, ce... nu. E o prostie. Poate fi un gest nu. impulsiv, mai ales până la o anumită vârstă, spuneam eu. Indiferent. Ați zis că, bine, când în tinerețe nu ești copt la minte și accept și așa, nu. Atunci când te-ai luat, când te-ai căsătorit, ai făcut un legământ de, de dragoste, da? Prin dragoste. Deci nu se poate accepta. Deci așa ceva... Vă mulțumesc. Da. Vă mulțumesc pentru opinia noastră. 037 Văd în listă încă două doamne și un domn. Oana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Um, gradul pe care eu l-aș tolera ar fi zero. Pentru că sunt mamă, pentru că am doi copii mici care învață, cresc și văd ce se întâmplă în casă și nu aș accepta pentru absolut nimic, anume ca ai mei copii să vadă astfel de comportamente. Cât de mici sunt copiii noastre? Băițelu aproape șapte și fetița doi. Le-aș citi capra cu trei nu. Nici, să Nu. Și cu fița roșie? Aseară le-am citit mica sirenă. Nu, sumis o formă, nu, sunt de acord cu dumneavoastră că în istorie și în literatură există niște scrieri puțin particulare, dar consider că în momentul de față există alte de povești, alte de metode prin care copiii pot crește, pot fi educați să nu fie violenți. Într-adevăr, la vârste mici sunt violenți impulsiv, pentru că nu stăpâneți limbajul, nu se pot exprima și cel mai simplu le vine să ridice mâna. Dar astea se corectează cu bunăvoință și răbdare. Iar dacă ei mei copii ar vedea un astfel de comportament în casă, ar considera că așa este normal, ceea ce nu este absolut de normal. Există vorbă, există alte metode de comunicare, de exprimare a furiei și a situației neplăcute, dar în niciun caz a violenței. Ok, deci, deci copiii dumneavoastră nu se uită la Tom și Jerry, nu știu cine ba, a fost Se uită la cu Tom și Jerry? Ba, da, se uită la Tom și Jerry. Cum să nu? Se uită fiul meu, avem într-adevăr acum o situație particulară cu el, pentru că se uită la niște desene, s-a uitat, acum i-am interzis cu un monstruleț, uh, un băiețel care se transformă de fapt în niște monstruleț și devenea total agitat. Și am explicat, nu este normal ce se întâmplă, nu este o realitate. Și am interzis într-o oarecare măsură accesul la astfel de desene. Și violența, din păcate, este în jurul nostru și în trafic, și între copii, și între părinții copiilor și peste tot, dar consider că trebuie să ne educăm noi ca și populație, noi ca și părinți, noi ca și soț și soție și așa Bun. mai departe. să recapitulăm, Oana, deci aveți doi așa. copii, soțul dumneavoastră da. e pâinea lui Dumnezeu, da? Am înțeles da. bine? <laughs> Într-o oarecare măsură ca om normal pe Pământ. Iar dacă vreodată pâinea lui Dumnezeu vă scapă o palmă, îi arătați ușa, ura și la gară. Nu, probabil mi-ar o singură ușă, pentru că nu se poate supraviețui sub un acoperiș în condițiile astea. Nu există să se ajungă la așa ceva. Vă mulțumesc că iaud. Vă mulțumesc <laughs> că ne-a sunat Oana. 0372069599. Nu avem o dezbatere astăzi, toată lumea exprimă aceeași părere. Ioana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, evident că împart aceeași uh, părere cu toate doamnele care au fost înaintea mea. Uh, nu ar trebui să existe violență fizică în familie. Putem o, prezuma da, asta, ca să, să nu, spec, așa, ca să nu pierdem să Da, sigur. Să mai este un aspect pe care nu l-ați adus în, în discuție. Așa? Este vorba și de abuzul psihic. Uh, Într-o familie în care nu se uzează de violența fizică, dar... Femeia respectivă, că în general vorbim despre femei, femeile sunt abuzate. Dacă abuzate vorbim de abuzul psihic, psihic cred, că, da. cred că statisticile nu sunt la fel ca la bătaie. Uh, nu, pentru că nu sunt raportate și nu pentru că multe Eu dintre femei Încerc să vă spun că și doamnele realigează. mai ridică vocea. Ioana, încerc să spun nu că și... Nu, nu, nu, nu, nu mă refer la un ridicat de voce, e adevărat. într-un Care e este... abuzul psihic atunci? Uh, uh, sunt, uh, sunt supuse unor șantaje, sunt supuse unor uh, amenințări de tipul care lasă urme. Puteți să dați un exemplu? Inclusiv amenințări cu bătaia, care nu se uh, materializează la un moment dat, dar există. Am întâlnit femei care sunt terorizate în felul acesta de către soții. Okay. Sunt amenințate, cum a spus o doamnă înaintea mea, uh, din păcate sunt foarte multe femei care nu sunt independente material de, de uh, soți și atunci orice astfel de, de abuz, orice astfel de amenințare uh, le afectează foarte tare. Te las pe stradă cu copii, să văd cum te descurci. Haideți să punem problema altfel atunci. Da. Spuneți-mi, Uh, un copil ar trebui să afle la școală despre acest tip de relație, să zicem, dintr-un roman de tipul Mara sau... Mara e mai dură, vă spun, decât... Uh, da, știu, știu. Într-adevăr, sunt multe romane, sunt multe povești pentru copii care conțin violență. Însă, diferența este alta. Din punctul meu de vedere, una este uh, un copil să crească într-o astfel de atmosferă plină de violență, alta este să citească despre ea. Ziceți! Vă spun sincer, da, vă spun sincer, am văzut copiii nenumărați care provin din familii uh, cu astfel de probleme, sunt metamorfozați. Se vede în comportamentul lor, indiferent că sunt la grădiniță sau că sunt la școală. Un copil care provine dintr-o familie cu probleme se comportă total diferit față de un copil în care nu neapărat că e lapte și miere în familie, dar este o relație normală între părinți. Există discuții, dar discuții... Uh, o, o tonalitate la un nivel Cât de cât normal Este normal Eu personal mi-am învățat copii Pentru că la un moment dat fetița mea cea mare uh, Era disperată Aflate de la o altă prietena Că părinții ei au divorțat da. Explicația a fetiței a fost Au divorțat pentru că se certau Și nu da. s-au mai înțeles La cea mai mică discuție contradictorie deci nu ceartă cu soțul meu o vedeam că începe să se agite. Deci, de fiecare dată îmi spunea: Te rog, ai grijă, ai văzut ce s-a întâmplat mai uh -huh. ei. Deci, Și atunci e, am explicat. Că în orice cuplu deci, există discuții. Așa, deci, dar, dumneavoastră spuneți că ruperea da. copiilor de orice fel de realitate de acest fel îi poate face cumva scoși din ea. Adică, haideți exact. haide să punem problema altfel. Să zicem că fata dumneavoastră citește următorul pasaj din Mara, în care o să, o să totuși, o să citești. E scena în care uh, Persida îi dă o palmă lui Națl După ce acesta o jignește Vă citesc tot din seriția scoasă de doam domnișaratul Negaru Zice așa, fără ca să-și dea seama de ceea ce face Iana înaintea spre el și trase o palmă Apoi rămasă dreaptă și neclințită în fața lui El se ridică zăpăcit în picioare Cuprins acum de o mânie oarbă El încleștă mâna stângă în părul ei bogat Și început să o lovească cu pumnul Așa pe penimerite În spate, peste umări, în față de omul care nu mai știe ce face. Să zicem că la un moment dat un, copilul dumneavoastră sau un copil care nu a văzut în viața lui astfel de scenă, nici măcar la televizor, vine și vă întreabă aceasta este dragoste? Noastră ce răspundeți? Nu, nu aceasta nu este dragoste. Din punctul meu de vedere, da, trebuie să aibă contact și cu asemenea. Știene, deci pentru deci că trebuie nu să citească moara. Că exact, trebuie să citească mara pentru că altfel nu va avea noțiunea între bine și rău. Eu, una, tocmai asta, cred eu că ar trebui să fie rolul nostru al părinților să le explicăm, mă rog, și al deascălilor, nu doar al părinților. prin comportamente deviante, din punctul meu de vedere, astfel de comportamente. Nu sunt normale, dar, dar, se întâmplă în societate. Nu înseamnă că trebuie să accepti. Vă mai dau un exemplu. Fetita mea are 8 ani. La un moment dat a venit și mi-a spus că un băiețel la școală o tot lovește, o lovește peste față. Eu am fost foarte contrariată. Eu nu o lovesc, n-am lovit-o niciodată de ce altcineva și am spus, da' cum permise? De ce nu ai spus doamnei? uitați da, de ce să-i spun doamnei, ce de da, le normal. Așa fac băieții. <gângătări> Vă spun sincer, nu am avut replică pe moment și am spus, nu, asta nu e un lucru normal. Am întrebat, dacă ar fi normal, atunci ar trebui și tata să mă lovească pe mine. L-ai văzut vreodată? Nu. I-am spus, nu, ăsta nu e un lucru normal. De acum încolo te rog să nu mai accepti. Și atunci îi spui doamnei sau Așa. faci altceva. Vă mulțumesc pentru telefon, Ioana. 0372069599. Ciprian este primul bărbat care intră în direct astăzi. Bună ziua, chiar Ciprian. Vă mulțumesc că ați așteptat atâta, da? Hai... Mi-e foarte gros A, să întrelupe aceste chiar... povești. Vă rog. Ascultând emisiunea, mi-am dat seama că nu o să sune niciun bărbat și am zis, sigur prinde data asta, așa că... Mai am în listă Nicoleta și Beatrice care așteaptă pe linie. Poftiți, Ciprian. Bun, deci eu cred că violența, deci în primul rând vreau să spun că nu sunt adeptul violenței, adică bătutului femeilor, ca să zic așa. Dar la noi în România avem o istorie și o, ca să zic așa, o trăsătură mai aparte. O tradiție, e... vă e frică să tradiție, ziceți, de tradiție, da, așa. nefericită de altfel, care nu în de fapt, în realitate și în țările care nu au trăit ca noi în 60 de ani de comunism. Ceea ce nu înseamnă că oamenii în alte țări nu se ceartă și, înțeles, și ajung exista mai exista repede exista. la divorț. Asta e un lucru bun sau nu e un lucru bun? O... Bă, în anumite cazuri e un lucru bun, în altele nu. Fiecare, eu cred că, are puterea să decidă cât de, cât de mult se poate trece peste acea palmă. Că dacă vorim doar de o palmă. Dacă vorim de mai mult, Ceea ce se întâmplă de o regular basis, ca să zicem așa, în societatea românească, mai mult decât o palmă și în marea majoritatea cazurilor, atunci normal, părerea mea e că ar trebui să intervină și alte, nu numai decizia soților sau a soției, și, ca să zic așa, ar trebui autoritățile să fie mult mai, mai implicate, ceea ce la noi sunt total absente, aproape doar acel, cum ai spus și tu mai devreme, ele intervin doar în momentul în care este o un caz extrem, ca să zic așa, de violență, ceea ce nu este normal. Adică... Și stați zic că acum tot timpul s-am dat în bărbați, ceea ce e adevărat. Dar și femeile sunt unele agresive, iar la stresul psihologic sau la teroarea psihologică de care vorbesc mai devreme, eu cred că se galează balanța așa între... Din a... Abuzul psihologic creat de femei și al bărbaților, părerea mea personală. Poate greșezi, nu am date exacte. Ciprian, dumneavoastră dar... divorțați dacă luați o palmă de la consartă? Niciodată, niciodată. Dar la a doua palmă? Depinde, s-ar putea să o duc la control, să încerc să mergem în o direcție, să căutăm un pic de consiliere la început sau de văzut ce probleme avem. Adică eu sunt convins că există... Șansa în orice relație ca într-o într discuție sau într-un caz tensionat dus la extrem, unde în ziua de azi cu toți suntem stresați de viata de zi cu zi, de servici, de business-uri, de tot felul de chestii care ne înconjoară, de societate, de trafic, de n da. să mai ia, Așa. La Nu vă enervați, vă, fațe... vă rog. Vă nu vă, e... nu vă <laughs> enervați. Când vorbesc de trafic, îți dai seama. Așa. <laughs> uh, și atunci, automat... Uh... Sunt convins că poate exista și din partea unei soții și din partea unui soț așa ceva. Eu recunosc, nu am dat nicio palmă, Niciodată. Deci, și da, nu sunt adeptul violenței. Dar de certat, te cerți. Și în toate direcțiile, în toate felurile, ca să zic așa, te, nu neapărat că te înjuri, dar te cert tipi, urli și asta poate fi și asta un abuz psihic la urmă. Când începi să te cerți la nesfârșit, și mi-a că când ajunge familia să aibă și un copil, doi, e deja din ce în ce mai greu pentru că de acolo pleacă. Toată educația asta noastră de a ne bate soțiile, ca să, zicem așa, să vorbim așa la modul general, un undeva are rădăcint din copilării. Adică așa ne-am văzut noi părinții că fac? Asta spuneți? Nu, eu nu mi-am văzut părinții, tu nu, cu siguranță și tot așa, mulți dintre noi... Dar societatea undeva mai are mult de evoluat ca să considerăm toți la unison că este inacceptabil, sau mare majoritatea noastră, bineînțeles. Este Iar societate. cazurile de violență domestică să fie atât de puține ca în țările vestice, unde sunt oameni care chiar au probleme de comportament, de probleme mm. fizice mm. și mai departe. Ciprian, ceea ce încercați noastră... În mod evident, să spuneți, este că într-adevăr facem parte dintr-o societate rudimentară bazată nu atât pe argumente sau pe negociere, cât pe dominan, dominare, dominanță, nu știu cum să-i spun, și impunerea punctului de vedere. Dar asta nu se întâmplă numai în cuplu. Se întâmplă și în viața de zi cu zi, în relațiile dintre, fie, dintre noi și ceilalți, în trafic, cum ziceați mai devreme. Peste tot... Sigur, e, totul pornește de undeva și se poate termina altundeva. Există niște limite, sigur că da. Vorbim însă aici și discuția, vă reamintesc, este una despre educație. E pornită de la faptul că ar trebui sau n-ar trebui copiii să primească, să citească la școală despre astfel de exemple, să le spunem, de tradiție. Vrem, nu vrem să recunoaștem asta din familia românească. 0372069599 Nicoleta, bună ziua! A Nicoleta, s-a supărat. Beatriz, bună ziua! Și Beatriz Ionel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! S-au supărat, de ce s-au supărat oare? Ionel Așa am evoluat, supărându-ne unii pe alții, de fapt. Așa voi de o lucru cel puțin. Așa am evoluat, supărându-ne eu, cred că din contra am evoluat concurând curând unicor. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! Deci am, am evoluat concurându-ne unii pe ceilalți și supărându-ne în același tip unii pe ceilalți. Deci așa consider eu și așa văd eu lucrurile. s-ar putea să greșesc. <coughs> Cred că greșiți. Iertați-mă, cred că greșiți. Okay. Poate că, este, poate că este progresul perfect. este a plecat sau pleacă de fiecare dată de la nemulțumirea cuiva sau de la dorința lui, na, bazată sau nu pe o nemulțumire, de a fi mai bun, de a face mai mult. Poate că aveți dreptate. Dar asta nu implică conflict sau violență în mod necesar. A, nu în mod necesar. Deci nu în mod necesar, doar că... A, nu știu, poate prin, uh, prin construcția noastră genetică uh, am evoluat uh, exact pe, pe, pe marginea sau pe baza multor conflicte de-a lungul anilor. Revenind la punctul de la care am plecat, de fapt. Așa. Uh, dacă în școală putem sau este cazul să învățăm uh, anumite opere ale scriitorilor noștri... Mi-a fost frică să pun această întrebare. Vă spun sincer, mi-a fost frică că nu o să sune nimeni să discute despre Baltagul la această emisiune. Nu, eu nu sunt un erudit și nici nu... Am citit Baltagu am văzut și filmul cândva, în tinerețea mea... acum nu. făcut -am, și filmul, așa este, aveți dreptate. Acum deci ziceți nu, nu, sunt, nu sunt un erudit, mă repet, nu sunt profesor, sunt un biet plebeu român și cu asta basta. Dar, dacă nu ne cunoaștem istoria, nu o să învățăm nimic, iar cei care nu și-o cunosc riscă, riscă să o repete. E, eu, atenție, astfel, atenție, bati. atenție! Romanul istoric e un pic altceva decât istoria, totuși. Iar da. Sadoveanul Bine. a romanțat mult de tot. Bineînțeles, bineînțeles. Deci există ficțiune în fiecare și chiar și în, în scrierile strict istorice există ficțiune, Fie vorba între noi. Da, dar exact ce spunea Crian mai înainte. Noi suntem o societate, cel puțin din de vedere, mult rămasă în urmă față de anul 2017. Vorbim vis-a-vis de, -vis de Occident, nu vorbim de partea cealaltă Așa. a lumii unde... Și unde copiii noștri ar trebui sau nu să, să vorbească despre societatea în care trăiesc? Cop copiii noștri ar trebui să vorbească... Ar trebui, ar fi imperios necesar să vorbească despre societatea în care trăiesc. Ar fi imperios necesar să învețe ce a fost înainte de ziua de astăzi. A fost ziua a fost, de ieri care semănat atât de tare cu cea de astăzi. Exact. Încerc exact, să spun exact. că societatea noastră, de fapt, la nivel de familie și relații din astea între soți, nu știu dacă a evoluat atât de mult din secolul 19 și până în secolul 21. Ba, ba chiar foarte, foarte puțin. Deci, deocamdată, există un, în, în familii sau în, în cupluri, în general, în România, există un sistem al apartenenței. Deci nu există un parteneriat între soți. Există, tu mi mie și viceversa. Deci A, ce vârstă aveți noastră? Pe român. 45. Ei, A, deci până la vârsta asta ar trebui să știți că acest sentiment, sigur, care naște și gelozie, este mai degrabă specific, cum spuneam, cuplurilor tinere. Că parteneriatul despre care vorbiți poate apărea mai degrabă după 30 de ani sau 30 și ceva de ani. Da, da, da, sunt deja exact de acord cu dumneavoastră, deci, dar exact de acolo pornim, de la, de la cuplurile tinere, pentru că acolo apar de regulă de viațile sau greșelile. Pe, depinde pe ce, pe ce fond Pe fondul unei educații foarte, foarte limitate Pe fondul, nu știu, consumului de alcool Pe fondul altor de viață a, nu, nu știu eu, eu, consumul de alcool în de... România Cred că glumiți, nu, nici vorbă de așa ceva Dar, în fine, acum, aici nu e vorba despre asta Atenție, nu e, în, a, în povestea noastră nu e vorba despre asta Nechifor Lipan da. o iubea pe Vitoria în felul lui I arăta exact. asta din când în când arătându-i respect, impunându-și de fapt respectul cu o bătaie simplă sau cu o bătaie ca aceea zice poetul uh, scriitorul. ajungând la vârsta de 45 de ani nu sunt de fel de acord cu violența, deci la vârsta asta nu sunt Da, încă o dată înțelegeți de de că tematica este dragoste și violență da? nu alcool și exact. violență exact. În alt dar, dar revenind la, la 20 de ani câteodată se împletesc cele două și există așa un fel de dragoste cu năbădăi care reușește să-și omogenizeze prioritățile și să vadă viața ca un drum lung de dus împreună da. cred că merită să rămână împreună ceilalți care nu reușesc să-și omogenizeze nici într-un caz asperitățile astea care domină între ei sau care persistă între ei ar fi bine să-și vadă fiecare de viața lui și cu asta basta deci Dar nu există nu dragoste am... cu violență, asta spuneți dumneavoastră. Uh, nu există dragoste cu violență, este greu de definit de, vi de violență. Și exact ce spuneau și doamne anterior, că inclusiv violența psihică este tot un mod, un mod, o formă de violență. Dar este foarte greu să uh, pui uh, punct sau linie sau să, nu știu, să pui un asterix și să compari una cu alta. Este, este greu, greu, greu. Fiecare are un anumit nivel de, sau o limită de toleranță la la violență de orice fel. Deci și fiecare fie dintre noi are o anumită limită. Nu toți suntem setați pe aceeași limită. Dar fiecare dintre noi este setat genetic. Asta e specia umană. Să-și depășească limitele. Uneori chiar și pe acelea de toleranță la violență, să știți. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua! Vă ascultăm. Este prima oară când sunt în direct și am foarte mare emoții. Uh, legat de întrebarea pe care ați pus o dumneavoastră, Uh, da. În primul rând cred că trebuie diferenția... În primul rând, există două tipuri de violență, cea provocată de femeie și cea violența uh, aplicată inconștient. Mm. Adevărata. Adevărată Som sau cum? S-a este... okay? so cum e cum e violența aia aplicată inconștient, că nu mi-o imaginez. Mă refer la acei bărbați care vin acasă și își bat copiii și nevasta fără niciun motiv, pentru că așa simt ei, pentru că așa își descarte ei frustrările. Nu e tema Ai discuției fi... de astăzi. Dacă vreți vorbim despre asta, nu pot să vă refuz această discuție. Dar nu e tema de astăzi. Adică, acest tip de comportament, în acest tip de comportament, mai poate fi vorba de dragoste, ziceți noastră? În acest tip de comportament, nu. Okay. Nu este vorba despre dragoste. Mă, atunci hai să vorbim despre da, celălalt. Violența provocată de femeie, așa a zis dumneavoastră. Da, așa e am spus eu. În momentul în care tu, ca femeie, nu știi să diferențiezi uh, sau nu știi să uh, accepti că bărbatul are un instinct, agresivitate și în momentul în care uh, tu îl provoci, practic îți asumi să fii dovită. Iertați-mă! Nu mă provocați, cred că avem aproximativ aceleași instincte din punctul ăsta de vedere și noi, bărbații și dumneavoastră, femeile. De ce spuneți dumneavoastră că bărbații au instinct agresivitate? Agresivitatea se învață, e un comportament învățat, educat. Da, sunt de acord, doar că, la nivel genetic, eu consider că bărbații sunt mult, mult mai agresivi, instinctual vorbind. Iar femeia ar trebui să fie îndeajuns de deșteaptă încât să amelioreze un conflict. În niciun caz să-l provoace. Pentru că... Alexandra, vreți să vorbiți un pic despre experiențele noastre? Nu mai avem mult timp la dispoziție, din păcate, dar mai am vreo două minute și vi le-aș lăsa. Liviu, să rămâneți pe fier totuși, pentru cazul că Alexandra nu vrea să continue. Spuneți-mi, ați avut genul acesta? Adică păreți că vorbiți dintr-o oarecare experiență. Da, s-a întâmplat. Să provocați dumneavoastră un comportament da. agresiv al bărbatului noastră și v-ați învățit da. singură după aceea, să înțeleg. Ne-am asumat responsabilitatea. Cum da. sună o astfel de asumare de responsabilitate? În momentul în care tu îți provoci printr-un gest sau printr-o atingere mai agresivă, automat acel om va reacționa. Și vă explic și de ce. Băieții cresc cu băieții până la o anumită vârstă. Așa. Principalul lor scop este de a fi lideri, de a domina sau de a se lăsa dominați. Dacă o să vă uitați într-un grup de băieți, există destul de multă agresivitate. Pe când dacă vă uitați într-un grup de fete, nu veți vedea atât de multă agresivitate. Ele se vor juca. Sau, mă rog, la o anumită vârstă apare agresivitatea și la fete. Ok. Deci dumneavoastră spuneți că, vedeți, Alexandra, tocmai asta este, de fapt, problema principală. În înțeleg faptul că nu vreți să intrați în mai multe detalii și nu o să insist, o să închid aici emisiunea. Însă aș vrea să vă gândiți la asta, că exact despre asta este vorba, despre comportament învățat. De ce credeți dumneavoastră că băieții trebuie să le arate celorlalți băieți că sunt mai tari la bătaie? Pe, în, în timp ce fetele nu au, au au să știți că au și fetele din ce în ce mai mult chestiunea asta, din păcate A, asta e societatea în care trăim gândiți-vă totuși în ce măsură ar trebui să discutăm despre aceste lucruri cu copiii noștri fiecare dintre noi ei vin în această lume mai devreme sau mai târziu vor, vor uh, întâlni uh, o persoană agresivă și trebuie pregătiți inclusiv pentru situația în care agresorul este iubitul sau iubita vă mulțumesc pentru emisiunea de azi BCR ți-a prezentat România în direct La Europa FM